Книга Буття. Розділ 35. Бог сказав до Якова: Встань, іди в Бетел та оселися там. Споруди там жертівник Богові, що з'явився тобі, як ти втікав від Ісава, свого брата. І сказав Яків своєму домові і усім, які були з ним Викиньте геть чужих божків, що серед вас Очиститеся і змініть вашу одежу Та й вставаймо і ходім у Бетел Там я спороджу жартовник Богові, який вислухав мене в час горя мого І він був за мною в дорозі, що нею я йшов вони і віддали Яковові всіх божків чужих, що їх мали, і сережки, які були в їхніх вухах, а він закопав їх під дубом, що був коло Сихему. Тоді вирушили вони в дорогу. А великий острах Божий був на містах, які були навкруги них, тому і не гналися за синами Якова. Отож прийшов Яків у луз що в Ханаан краю, септо в Бетел, він і всі люди, що були з ним. Там поставив він жартовник і назвав це місце Бетел, бо там з'явився йому Бог, як він утікав від свого брата. Тоді померла Девора, мамка Ревекі, і поховали її нижче Бетелу, під дубом, який названо Дуб Плачу. Бог з'явився Яковові знову, коли він повернувся з Бадам Араму і благословив його. І сказав Бог йому: Ім'я твоє, Яків, та не будуть більше звати тебе Яків. Ні, Ізраїль буде твоє ім'я. І дав йому ім'я Ізраїль. Далі Бог сказав до нього: «Я Бог всемогутній, будь плідний і розмножуйся. Народ, багато народів повстане з тебе. Навіть царі вийдуть із твоїх стегон. Землю ж, що її я був, дав Авраамові та Ісаакові, тобі її дам. І твоєму потомству дам я цю землю. І зник Бог з того місця, де говорив з ним – на цьому місці, на якому він говорив з ним, поставив Яків стовпа і вилив на нього вина в жертву та наляв на нього олії і назвав Яків це місце, де говорив з ним Бог Бетел. Вирушили ж вони з Бетелу. І до Ефрати був ще добрий шмат дороги, коли Рахиль злягла, мавши тяжкі роди. Під час отих важких пологів, каже їй повитуха, «Не бійся, це в тебе син». При відході душі, бо вона вмирала, дала йому ім'я Беноні, але батько назвав його Веніамин. Та й померла Рахиль і поховали її при шляху до Ефрати, септо Вифлеєму. Над її гробом поставив яків стовпа, який є на гробі Рахилі і по нинішній день. Тоді рушив Ізраїль далі і нап'яв свій намет по той бік Магдал-Едера. Коли ж Ізраїль проживав у цій країні, Рувим пішов та й ліг з Білгою, наложницею свого батька. І довідався про це Ізраїль. У Якова ж було дванадцять синів. Сини лії, Рувим, первородний Якова, Симеон, Леві, Юда, Іссахар та Заволон. Сини ж Рахилі, Йосиф та Веніямин. А сини Білги, служниці Рахилі, Дан і Нафталі. Сини ж Зілпи, служниці Лії, Гад і Ашер. Це ж сини Якова, які народилися в нього в Падан-Арамі. Отож, Яків прибув до Ісаака, свого батька, в Мамре, в Кіріят арбу септо в Хеврон, де проживав був Авраам та Ісаак. Було ж днів Ісаакові 180 років, і переставився Ісаак, і умер, і приєднався до свого роду старий, нажившися на світі. Та й поховали його Ісав і Яків, його сини.